هاف خو بیا ما هاف خو بنیوه لا جوزو لهغول اوس داې ک کوي وله خبره دا په عبارت کې قالو مونده نو ما سره د نور او حاغي مفاعلونه صداغي اقامت په زائد فاعل باندې جایزو سره د هاغه مفاعلونه صداغي اقامت په زائد فاعل سو جایزو نو ما فول بيه اولاب الانابت ته اولاب الاقامت ته مزایدو فاعل لا ولا قاعده لا کاچ یو جماعت کې لا سمیان نی یو بکی حفظ سیب قاری سیب دے اماماتا ایتا با سوک مخی کئی قاری سلام شی مپول بیهی نشتا مپول بیهی نشتا دوی اماما سلام بل داسې مفول نیست شته چې د قامت په ای د ف شو ي جای صی شو د دو کې یو صورت کې چې بل داسې مفول ن شته چې په ایده ف شي قام مقام شي صحیح شو که او یا بل شته خو موجود پهېسووک دی مافول به دیې دو صورتتونو کې مفول به متعاین دی مفول سر دی پتاي درېمو خبره چې په ترکیب کې مفعول به نيشتہ چې په ترکیب کې څه مفول مفعل به نيشتہ نور دا چې مفعولونه اشتري شار قائم کیږي په ځای د فاعل باندې او مفعل به بږي نيشتہ دا ټول چې کمنونو په اقامت کې سواسي چې کوم یو قائم نه وغوسه تا قائم مفولي څه یې فائدہ کار نه سدارنګ چې کمنونو مسرد دي څه یې مفولي مطلق کار نه مفولي مطلق زرفي زمان نه زرفي مکان نه دا ټول په اقامت کې برابر دي کم یو قائمای غسه کا قائم, قائم. دا دوه خبرې و دې دوه شیرونه کړي تاسو رو بیا کوم وقابل من ظرفنا او من مصدر او حرف جر بی نیابته حری ظرف کوم ظرف لازم النصب نیوی لازم النصب نیوی او کوم مصدر چې مفعول مطلق تاکید نیوی مفعول مطلق څه نیوی تاکید نیوی یا جاری مجرور یا جاری مجرور صدا بنیاوت لایق دی صدا بنیاوت لایق دی خو چې کلمه فول به په ترکیب کې موجود نیوی نو دا ظرفم قیمی دلی خو خوچی ظرف چی لازم نصف نوی صحیح شو گا نا یعنی ظرف متصرفی یو ظرف غیری متصرف تی چی آغا الاؤد ظرف نا اسم نشی واقع که دلی نو آغا چی کم دنو بزاید چا باننی فائل بانی قیمی دلی نشی او چی کم ظرف متصرف تی نا قیمی شی دارنگ مزدر مزدر نا مراد مفولی مطلق کو مفولی مطلق یو نوعی دے بل تاکیدی دے تاکیدی قائمی دلے نشی ای کفائدہ نشتا او مفولی مطلقی نوعی سکے دے شي قائمی دلے او جار مجرور دا پہ خامت پانی لائق دی غیر الموضوبی علیہم کی علیہم نای بھی فائل لے گانا دا موضوب نو قائمی دلے شی واللهیه نو به بعضه وجه فزي مفولو به وقع یاري د اوس د شته مفول به شتهشته نو مط دوکو مفول به بیا دی قېدللی نشي ځکه چې مفول ب چې کمم نه نو دا مووقوفون ل د چا دی د پس د توقف د چاانه فیل نه فیل په ص مدرجره چا ده مفول ې ده مفول بهي بس کمو په یر د چا باندې خمږي فیل فیل باندې دا نور س زونه قامیدلی نه شي خود د بهکې لږ کاننسشن پرې خود ې وخوا یارې ده کارنا کلا سره د وجود د مفول به نه دو چې کم اقامت ش ش جایز دی دا چې کمدننو په ځای د فیل شو شي ست شي سره د وجود د مفول ب نه او دا قدر را وړو دی یرت سره را دا چې کمدننو او نه دغه مذاب دی د کوفیانو مذاب دی او ډر چې کم دینو ف دی دا اوس سر پسې خبره را وړه فیل چې مطادوي مفولې نو ته دا سووکسممو الله وشالګه رسو قسمه دوا قسمه یاو چې کمینونو چې مفعلین په خپل مسکه مبتدا او خبر او دویم چې مفعلین په خپل مسکه شنو صدا خبر نو یاو چې مزاغ د مفعلین په خارج کې شنو یاو او دویم چې مزاغ د مفعلین په خارج کې شنو یاو نو لکلاंडा یو باب د کسیتو دي او بل باب د عالم تو دي صحیح شو کنه نو باب د کسیتو حکمداری دوارم بول بی د دووار اقامت <متحك> جایز ده هر یو چې قائم انسکه قائم کا خو اول اول اوله منسان دي اول اوله منسان دي لا اول اقامت درس ده اولاده لکه تاسو ویلی کاسای تو زیدن صوبت ما زید تجامی سکړي واغوستولی کاسای تو زیدن صوبت یا اته تو زیدن د زید لمیروفه سکړه ورخلک اوس دلته کې خو اوتیه راوړو تا ته سکړه حاضر په پاایل حاضر شو اوتیه زیدون درهمون دا ډیر څه دي اولاد دي دا ډیر څه اولا اولاد او دام جایز دي چې اوتیه زیدان درهمون یا اوتیه درهمون زیدان دام څه دي جایز دي خو اول اولاد انس خا مې دلته دواړل شي خو اول اولاد ده تا زهکه چې اول اولارې دسان نه دازه که نه چې دی اول کېسه سامانانه د فې اول ک سز چاکه چې ته آې د زه دې ررحمن که نه نو چې ز لته زیر هم ورک نو زه ببیخلي نه نو زه اخز دی که نه تهې ماه دی چا ده فائلیت خبره ده چې چه د فائل بزیسی شي خائم مقام ها کچه تای التباسو بیاگو را تایمی دلی. لکه آتیتو زیدن عمران زید لیمی عمر ورکو عمر غلامو زید لیمی سکو ورکو او او تیا زیدن دیر حمن او تیا زیدن عمران دا ویل واجب دی او او تیا زیدن دا جایزو ندی ځکه بیا مکه دې چې څوک جګلام څوک دی زست دې که څلته باز کیږي رازي په صورت د التباس کې اقامت دا اول څه دی واجب دي او په صورت د ادم التباس کې اقامت د اول اولاد دی اول اولاد اما باب د علمتو باب څه عالمتو لپای کی ساني قاېمې ده نش ایکی بصرف حوال سکی گی. خائمی. ایکی بصرف سکی گی. حوال خائمی عالم تو زیدن فازلا. نو علیم زیدن فازلا. علیم زیدن فازلا. دانی شو ایلی. ایچی علیم فازلن زیدن. او ایلی. زکا تاتا تا یاد دی کنان. زیدن مبتاد دکنان. او فاضلونه خبر دی. عالم تو سره مبتدا او خبر له لوسو شي شو مفولې دي شو کنه صحیح وکړه زه زیدون مبتدا ده فاضلونه څه دي خبر ده اوس کچه ته فاضل ده جابه ده تیم کې زید زده ده تیم کنده و مسند شیو با مسنلهي شی. مسند دی مفول اول تا اسند دی مفول اول تا او مسنلهي وشي عالموت عالمه تا نو یو شي مسد اسنلهي په اسناد نو تامین سره کېدلې پوه شويه شوي که نه په دوه شونو کې دا خبره ذکر کوله دی وي و عام طور خبره دا ده چې مفولیا ول چې کممدننو د مفولی اول د باب د علمتو تو زونن تونونه قادلی شي واجب دي اوستانې قادللی نه شي خو د و چې کله معه مخصووده ظاهر که نه بیا خبره نه ما د سری دد کومګنج شپې خودخ داسه خبره کې تاسو پریږدئ اونځه وباتفاق قد ينوب الصانم باب كصافي ملتباسه اومن او په اتفاق دنو هادو نائب ان کل کل نائب کیږي د مفعول د باب د کسانا قفاغه صورت کې د نامني د التباس نام نو نیو داول څه دي واجب په باب ظن و ارى المرعشهر ولا ارى من عن اذ القصدو زوحر. او بابا ذو اناو ده راکی انی پاف علی قلوبک ال من اشتهر اقامت د ثانی بند اول د مشور دی چې قصانی قائم دی نشی خلا ارا منان زنا جایز او حرام نه ګڼم اذ القصد زار تکل مقصود معنا مخصوص وی ظاهر واما سی وانا ایبو مما خلقا بالرفع النصب له محققا دا مساله ده لن د پر مزیدار مسله ستاس کوپري مسله نه آسان ده هغه دا دا شو غره کنه چې پہل معلومو نو دیو فایل لره فور کوله کې شلوله ها دوله شو نو چې پہل مجهول شو کنه ديبو مرپيونه ایوي فایل لور کوي هغه نور متعلقات بتول منسوب را دي لقد ضربت زيدن امام الاميري في داره يوم الجمعه د چې زیدان د چا په ځای مقام کو فاعل په ځای مقام ګوندانور و ټول منصباتي دوی به مرحو کای نه انور و ټول شوی خلک کوم پهلی مجهول نوم لاوي منصب راځي دا خلکو تا ناشنا خبره خاري ول دا راځي نه دا نور چې یو یو شی به قائم کیو ټول خو د خپل په ځای کې مقام کېدلې و پهلی مجهول کوم نه خپل لی به خپل راتلی شنه منصب وتر ول چې یو ځای مقام شم مقبول بهي قابل به راځي اوس دا وو چې د درامل کې را نه ور و ما سیون نب اللاوه ن ب فیل نه دا هغې نهچ او لقا چې غ پاتې شو محملو یعنی غ قائم نشو شو به دا د لقا چې من کړی شو بیر را بیا چې مطل ل کړې شوي او لقا چېغیر رشته جوړه شوي د بیر راپې د راپې سره د د فیل <سؤال> سره چا فیل ر فورګون چه نص له <سؤال> هو محمقا نه سب د هغې د ثابت د پاره سررف سردي نه سب اشتغالوامل ب زمین